ba gustora aindako lanekin eh ba, estropa oso erraingenenun eh hor burukarengo ginen banderakin e, bandera irabasteko eh urdebaiekin baina bueno, azkenean bueno askeran urdebaia e, irabasi zigun baina bueno beintzat e, oso gustora aindako lanekin eta gaur igandia pasaian atxoko ba atzko esfortz hori ba, ba ordaindu dugu ez eta bueno, baina gustora asteburu hontako estropa de akin arronketa oso ona ta guria eta bueno posilujoakin urrengo asteburua sarot dator ta burruka emateko pres bueno ba asteburu asteburu polita izan da e, bidegunetan lortu dugu gure guretan da ira Baina hori, larun baten eh, ondarribik onda, eh, estropadan, gure gure estropadan, etxeko estropadan ba, Etxeko sortzi arraunarekin egin genuen eh, eh, jokatu genuen Eta atanda hilabarzi genun alda horretatik konten eta gaur Gaur adibidez, eh, bakarrik box kanteran egin, baina, baina baitare listan estropadan dugu eh, Laugarren kaletik lan, eh, bero handiko egun batian, baina, baina, baina bueno, Gure ustez gaur eguneko egunen emateko gai izan garela eta, eta bueno, e, bestetan dako traineruetatik nahiko gertu gelditu gara Ez genen tolosak bort segundoa eta dizkigu eta talde horretatik e, oso konten eta behin bat prestatzen Preparatuko dugu sarautzeko eztropa da e, eta saietuko gara, iganden e, hor eskotzen egoten eta, eta gero ja, arzak estropada prestatzen eta eta geratzen seizkin guen estropa, estropa gutxiak, behar prestatzen ja delburudanak beteta eta behar gara ja gara gara saigu dizfrutatzia.